בשדה מצאתי צו, צו קטן מאוד ביישן. דפקתי לו על השריון. צא מכאן, מספיק לישון! אך הצו שלי פחד להתכנס לו חיש מיד. צו, אני ידיד שלך, הוצאת ראש משריונך. מכרתי כף בשתי ידיי. אולי הצו יציץ אליי. אך הצו שלי פחד, התכנס לו חיש מיד. צו, צו, הצץ רגע קאט, הצץ, הבט אליי. השמעתי פססססט עם הלשון, אולי יצא מהשריון? אך הצו שלי פחד, התכנס לו חיש מיד. צו, צו, אם תצא עכשיו... אלטף לך את הגב? ליטפתי את שריון הצו, ייטוף עדין ומחושב. החצב שלי פחד, התכנס לו חיש מיד. צו, צו, אני לא מפחיד, אני רוצה להיות ידיד. עכשיו, אשב לי, אחכה. אשב בשקט עד שתצא. פתאום. יצא הצו מהשריון, הביט סביבו, אמר שלום, ושקט, שקט, עד היום.